Ikaztolan ere interneta. Egunon, irati? Egunon? Euri ari duta, aze egun nagaukoa. Pa, ba, aze, gaur ere erre txinduta altzade? Bani banoa, zure undutik, e? Eh? E, lasai, lasai. Jakina duzu azkena. E, zer da ba? Ba, ikaztolan, irakasleekin hitz egin nahi badugu, Internet bidez ere egin dezakegula, hemendik aurrera, ara, aurrera baino atzeragoa, zela uste dut Teknologia berri hauekin falta zena, ba, enago bat ere eradoz zurekin. Irakaslekin hitz egiteko ere interneta mesede ze, ia falta hitzaiguna. Baixo, gaur egun, gurasoak lan eta lan egun osoan nola dabiltzan ikusirik, nahi duenak aukerabatu eta kitxo orain arte, gurasoak irakaslekin komunikazio gutxi genuela, eta orain horretan hasi behar badugu ba, esango dizu. Gainera, iruditzen zait, guztiz iraingarria dela, eh? Hora, hori xeda hitze iraingarria. Baina tira, zuk horain arte bezala jarraitu nahi baduzu, ba, aurrera. Ez dutuzte, inork, e, ohiturarik aldatzeko eskatuko dizunek, norberak ikusiko du, erabili, hala ez erabili. Azken finean, beste zerbitzu bat, besterik ez da. Ba, ora ingoan ez, eh? Ora ez nauzu inola ere komentzituko. Ba, nien aiz, zuk komentzitzeko asmotanari. Iruditzen zait, ezagutzen ezugun zerbait entzun hor izutu egiten garela. Besterik ez. Zuk duzuna horixe da. Gauza ez ezagun baten aurrean, beldurra. Beno, agian norbaiti onura eginen dio, eta bejon jo bat, baina gurasoak harreman zuzen hori galtzen badugu, akabo, eh? Bueno, bueno, bueno, ez dut uste interneteko helbidea alkarrizketa ba, bat egiteko irekiko zutenik, edo zein informazio mota pasatzeko eta gauzak errazteko, horreterako ba, egingo zuten. Baina, bueno, bestelako balorazioak edo aurraren ikasprozesuaz Itzai dzeko, ba, aurrezta aurreko bilera, horregatik ez dituztegen Horrela izango alda, bestela? hm... Ba, bai neska. Eta orain, lasaitu zaitez. Zenbat aldiz, esan behar dizut, zuk gauzak estu hartzen dituzula. Bai, bai, arrazoia duzu bai. Baina nik niriarekin jarraituko eta kitjo.